Hallo. Du bist hier am Einwohnermeldeamt. Vogel. Da würde würde guten Tag gesagt. Jetzt setz ich jetzt setz dich da vorne hin. Mhm. Ja, was willst du? Ausweis oder was? Ja. Ja, komm hier, pass auf. Name, Nachname. Meisenkaiser Deadlev. Meisenkaiser, was fällt dir ein? Sag mal, was, was, was bildest du dir ein, du, du Spatzenhirn du? Hey, sorry, ist mein Name. Ja, ja, pass auf, hier ich schreib das jetzt hier hin, siehst du das? Aha. Ja, ist gut. Ja, halt bloß die Fresse, weißt du, Vorname. Deadlev. Deadlev, Deadlev, was glaubst du, wer du bist? Deadlev. Gleich hier mit Akademikertitel hier oder was? Glaubst du, du bist besser als ich oder was? Ja, pass mal auf, ich schreib das jetzt hier hin, du. Siehst du das? Ja, siehst du das. Ja, siehst du jetzt? Ja, das jetzt? Ja gut so geburtsdatum 30.11.68 68 november november so ein novemberkind hier ne glaub's auch besser hier jetzt schreibe ich das datum dahin 68 ich glaube ich ich rasse hier gleich aus mit november 11 november 68 du 68 meisenkaiser du hast ja auch auf den arsch offen ja nationalität deutsch ja Hm, glaubst du ja, das hättest du wohl gern, ne? Ja, hm. Ja, pass mal auf du. Geburtsort. Wenn du hier schon deutsch bist, ja? Pass mal auf. Egernförde. Ja, Egernförde. Ja, hier die Akademiker, ne? Ja, hier bekommt ich ja. hab ey, nee, das reicht reicht echt, reicht mir jetzt. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Du. Ja, Adresse. Mach hin hier, muss ich dir alles aus der Nase ziehen oder was? Komm. Ja, nun mach. Vogelallee. Vogelallee, ja, da passt du Vogel hin, du. 112. Da du gleich nach Hause gehen, du. Geht mir auf den Geist, weißt du, Körpergröße. 1,82 Meter. 82. Zwei, ja, glaubst du, bist besser, besser als ich, ja, mit deinen 1,82 Meter. Dich steck ich doch in die Tasche, du... Mistfink, du kleines Stück Scheiße. Hey. Mit dein, mit deiner Körpergröße hier. Weißt du, Augenfarbe. Los, sag an. Ich will dir den Chef sprechen. Sag deine Augenfarbe an, du Lappen. Blau, grün, grau. Blau, grün, grau. Ja, das du auch verdient. Oh, jetzt stempel ich die Scheiße hier ab. So, und jetzt nimmst du den Mist weg. Jetzt geh, geh. Verpiss dich bloß. Ja, ja. Der Ausweis kommt dann irgendwann, weißt du? Ja. Ja, raus. Ja. Raus. Tschüss. Ich komm dir gleich hin.